Частина дев'ята Як Абукасим своїми капцями зробив революцію в Багдаді. Як часом у темній пущі Блуд кого візьметься злющий, Помотає всі стежки, Чоловік у дикім страху Там і сям біжить без шляху, Мов овечка навпрошки, коли гонить вовк лапасти, і чим більше він попасти силуєсь на правий шлях, тим густіша оболока світ йому краде з-під ока, щоб в знесиллі він полях. Так і касим бідолаха, витко волею Аллаха, що скупар був світовий, через капці ті суціги, у такий впав решта біги, що хотять, та вовком вий. І чим більш він силкувався, наче всі ті в'юн звивався, Щоб їх збутись на кінець, тим впертіш вони вертались, за полу його хватались, мов заклятий в казці мрець. Ось тепер, як ті шкарбища зо святого кладовища з під землі злий дух відгріб, як ще касиму в додатку сто п'ястрівок витерп'ятку, геть весь скарб його весь хліб, то сердега вже не плакав, і не охав, не балакав і не торгав бороди, лиш сидів, неначе змитий. Мов, мертвець, рядном укритий, Що не знає вже біди. Так без мови і без руху, І без болю, мов, без духу, Довго-довго він сидів. В хаті пусто, голі стіни, Та він вперто без відміни Все на капці лиш глядів. Капці шклятії, безбожні, Мов, пани, які вельможні, Знай, Пишались перед ним Повні глини і каміння Мов небожі сотворіння Видом пуджали грізним А Букасим стуманілий Чув, як капці гомоніли Ось таку до нього річ Дорню, нас ти відсурався В піастрах, скарбах ти кохався Де ж тепер ті піастри? Пріч! «Де олійок твій рожевий? Де котел є твій спіжевий? Що в нім гроші ти душив?» «Ну, за чим ти бігав, тюпав? Зуб судьби усе те схрупав, тільки нас не розкусив» «Ми одні, чи чуєш, друже, так тобі все вірні дуже, як ти сам був вірний нам» Скілько літ, проживши спільно, вже розстатись нам невільно на потіху ворогам. Що вони собі міркують, най із тебе, із нас кепкують, та старий, проте не дбай. Нас державсь, як був багатий, нас до смерті мусиш мати, в нас війдеш і в Божий рай. А Касим стуманілий, враз підскочив, мов здурілий, кинув збігти до дверей. В руки голову зціпивши, вуха пальцями закривши, простогнав він. «Боже, крий, я дурію, я дурію, двох думок злічить не вмію, а промову капців чув». Що вони від мене хочуть? Чом життя моє лоточуть, щоб їм вік поганий був? Ні, не витерплю я з ними ані днини, ні години. Сам їх вид мене уб'є. Або сам втечу де з хати, або мушу їх запхати, так що й чорт їх не найде. Так він душу облегчивши, міцно се постановивши, ладитись в дорогу став. Ноги вбув, оперезався, плащ накинув, геть зібрався, капці вміг запакував. Чи снідавши що, чи постом, кладкою, чи може мостом, Через тігріс перебравсь, і тоді вже шахом, махом, не стежками, ані шляхом в чисте поле він попхавсь. Ходить, лазить, життям важить, а тут зверху сонце пражить, мов наняте для біди. А букасим сохне, в'яне, то присяде, то знов стане та піщить. «Води! Води!» Втім, чи чорт оце чарує? Чи направду вухо чує під землею буль-буль-буль? Касим скуливсь, схопив з духом, Та й побіг кудись за нюхом, наче житой до цибуль. Біг-біг-біг ще й з півгодини. Аж ось глянь, на дні долини невеличке озерце, холодочком подихає, мов від сонця в тінь ховає кришталеве лице. Сів на шкасим, покріпився і обмився, і напився, свободніше відітхнув. Богу дяку дав сердечну, що в цю спеку безконечну хід його сюди звернув. Спочивав тут добру хвилю, і таку чув пільгу милу, волю в серці і простір, мов уся біда віднині геть забігла в баг на сині, щезла в темних зворах гір. І в душі його старечій шибло враз. А ну ж, до речі, моїм капцям місце тут. Ця вода глибока таки, В них тяжкі камінняки кину, буде їм капут. Адже тут, де гляне око, Як далеко і широко і душі людей нема. Рибаки сюди не ходять, стражники сюди не бродять, тут спокій, тиша сама. І, недовго міркувавши, капці добре розмахавши, з міхом бух до озерця. Навіть серце не здригнулось, прочуття не окликнулось в бідолашного старця. Де там? Він ще рад радійський, Наче той коняка міський, Що на поле вирвавсь раз. Рже і фирка, і сам не знає, Чи пасеться, чи гуляє, Чи хомут навік отряс. Так наш касим відпочивши, Капці в озері втопивши, Холодком вертав домів. А такий веселий, ручий, наче скарб найшов гадючий, Що й ціни сказати не вмів. Іде, руками розкладає, усміхаєсь, щось гадає, Навіть пробував співать. Ні, не зломить доля злюка, а букасим кріпка штука, буде з нею воювать. Хоч ти як мене приперла і гіркого перцю утерла через капці ті мені, та не думай, що я впаду, дам собі ще якось раду, а не вступлюся. О, ні! Дім продам, старий домище. А проте він варт ще вище, як тих тисяч п'ястрів. Ну, тисяч п'ястрів, та ж це гроші. Ой, які ще я хороші, Гендлі з ними розпочну. Наплюю на всі олійки. Тут нещасної олійки пригадавсь йому кінець. Кинуся на шовк тканини, одамашки, кармазини, славний буду я, купець. Повернув додому в нічку, не вечеряв, навіть свічку не світив, а спати лях. Спав спокійно, мов дитина, снив, що він малий хлопчина, знай, гуляє по полях. Та, як рано встав з постелі, по своїй зерну оселі, голо, пусто, сумно скрізь. То аж згорбивсь і насовивсь, мов налихо знов готовивсь, ждав на підступи якісь. День минає, другий – тихо. Ну, значить, минуло лихо, Абукасом касем міркував. І вже злегка, осторожно, чи дещо здобуть не можна, по базарі мишкував. Як той пес, що в нього вуха і хвіст обтято, лячно нюха, Все ховаєсь по кутках, боком ходить, озираєсь, всього острого лякаєсь, Так засів під шкіру страх». Так наш абу бідний, мов заклятий, мов негідний, мов приблуда, мов знайдух. Вулицями повз не сміло, горе так його присіло, що прибило в ньому дух. Та, відсапавшись крихітку, мов та квітка, що улітку вітер до землі пригне, він почав знов підійматись І міцніти, і простуватись Горе забувать страшне Аж оте одного рана Чує Баба, наче п'яна студні щось кричить По хвилині Дві, три, штири Хором крик такий щинили Аж в ухах йому лящить Слуха Касим Що за диво Чень же не впились так живо. Та й тоді чого сей крик? Чи напав на місто ворог? Чи мечеть розбив на порох, Чи халів, де з міста зник? Рад би знати, що там преці, Але щось, мов, тьохка в серці. Стережись, не пхай там ніс, Де тебе ніхто не просить. Вже коли бабами носить, то жартує певно біс. Крик пристудні дужчий, дужчий, Вже там тлум зібрався злющий, Вже рвуть, добра не жди. Чути, зрада, дітчі штуки, Дайте нам тих злюк у руки, Що збавляють нас води. Касим теє зачуває, Вийшов з хати та й питає, Люди добрі, «Що вам є? Що за крик тут? Що за ропіт? Що з водою вам заклопіт? Хто води вам не дає?» «Гей!» – говорить хтось з народу. «Вчора ще ми мали воду з сей студні, як хрусталь. А тепер? Що за причина? Хоч би вам одна краплина? Не тече аж серцю жаль!» «Що ж нам всім тепер робити? Чим нам митись? Що нам пити? Чим варити? Гвалт, розбій! Гей, біжім до магістрату, найна студню сю закляту нам порадить, що як стій!» І вже з криком вулицями, з дреколами й палицями, йде збунтований той тлум. Тут зітхання, он де сльози, там прокляття і погрози, галас, крик і рев, і шум. Ба, чим ближче до комуни, справа зліва, збоку суне все нова й нова юрба. Водоноси з коновками, то прачки йдуть з пранниками, всіх одна не журба. Плац широкий заповнили, Заревли всі враз, завили. Гвалт, води, води, води! Хто нам воду вкрав і студні? Кляті вороги облудні! Дайте, но, нам їх сюди! Страх пішов по всім Багдаді. Вже й життю, пани, не раді, На засідання зійшлись. Воду красти що за повід, найпевніше водопровід попсувався десь колись. І одні людей втішають, другі знов майстрів збирають, водопровід розслідить. Не було се легке діло вже геть геть повечеріло Без води пищить, гудить весь народ, тремтять всі власти. Ботлум грозиться напасти, на уряди, на склепи. Аж ось радість, всі криниці, буль-буль-буль, крізь рури з криш, трясли водяні стовпи. «Як? Де? відки, Що за диво?» Весь народ пита квапливо, та ніхто не відповість. Лиш майстри, які ходили, водопровід розслідили, можуть дати певну вість. Величезний звих народу, що весь день чекав на воду, жде тепер на тих майстрів. Ось, надходять! Живо, живо! Говоріть, яке там диво! Тлум реве, немов здурів.